Г. Акти міністерств, державних комітетів, відомств і так далі. Нормативні акти діють в часі, в просторі і по колу осіб. При характеристиці дії нормативно-правових актів в часі слід розрізняти А. Введення в дію Б. Припинення дії В. Зворотню силу дії на практиці розподсюжені такі варіанти введення нормативно-правового акта в дію А. Після 10 днів з моменту його опублікування Б. Термін встановлюється в самому нормативному акті чи спеціально прийнятому акті В. Якщо нормативний акт не публікується, то з моменту його одержання виконавцем Нормативно-правові акти припиняють свою дію в таких випадках А. Закінчення терміну, на який видався акт Б. Пряма відміна конкретного акту В. Фактична відміна акту іншим актом, що прийнятий з того ж питання Зворотня дія – це така дія права на правові відношення, яка виходить з того – що даний новий нормативний акт існував в момент виникнення правовідношення, хоча фактично він був виданий пізніше. Загальне правило таке: норма права зворотньої сили немає, але винятки, наприклад, в кримінальному адміністративному законодавстві мають місце. Якщо нормативний акт прийнятий після скоєння правопорушення, пом'якшує чи звільняє від юридичної відповідальності, то цей акт має зворотню силу, а якщо встановлює чи посилює, то така норма чи акт зворотньої сили не має. Дія нормативних актів в просторі характеризується певною територією. держави в цілому відповідного регіону, адміністративно-територіальної одиниці, відповідного підприємства, організації. По колу осіб нормативно-правові акти діють на громадян України, осіб без громадянства, іноземних громадян та осіб з подвійним громадянством. Винятком вважаються окремі іноземні громадяни, які мають імунітет – від юрисдикції держави, перебування. Це окремі дипломати і консульські працівники, питання про юридичну відповідальність яких вирішуються на підставі міжнародних угод. Глава 22. Правові відносини Нормативно правові акти регулюють, охороняють правові відносини, що постійно виникають Змінюються чи припиняються. Право відносини це урегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких виступають як носії суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, що забезпечуються державою. Основними ознаками правовідносин є а. Вони виникають на основі норм права Б. Характеризуються наявністю сторін, які мають суб'єктивні права і юридичні обов'язки В. Є видом суспільних відносин фізичних і юридичних осіб, організацій і спільностей Г. Здійснення суб'єктивних прав чи додержання юридичних обов'язків в правовідносинах контролюється і забезпечується державою Групувати правові відносини можна на різних підставах. Перша. В залежності від кількості суб'єктів прості та складні. Друге. За предметом правового регулювання адміністративні, цивільні, земельні, кримінальні, фінансові, трудові та інші. Третє. Віддії в часі, наддовготривалі та короткотривалі четверте за методом правового регулювання договірні та владні п'яте за змістом поведінки зобов'язаної сторони пасивні та активні